Vänner, det är midsommar. Det är dags för små grodorna och att sitta upp och ner på en stol. Och tycka att det är kul att det är slut på det roliga. För nu går vi mot mörkare tider. <här> Jajamän, äntligen! <här> Bli bara värre och värre nu. Nu jävlar, kommer vintern. Häll inte! Ida, ja. Johan, Johan, Ida. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Sade Hans. Jaha du, vi är ju otroligt förberedda för den här, den här podden, känner uh -huh. jag. Uh -huh. Uh -huh. Ja visst. Ja, jag tänkte väl gå direkt på den här så kallade pudens kärna. Ja visst. För att pular har ju så många kärnor. Ja, men de är fulla av dem. <laughs> Vad ska vi göra? Vad gör vi? Vi ska väl ta oss upp till eh, lite mer mystiska platser i Sverige. Ja, och, eh, från vår sida sett norrut. Ja, ja, visst, visst. För oss är det norrut. Vi bor ju så jäkla långt söderut. Ja, ja det här är ju praktiskt taget. Eskilstuna är praktiskt taget öster. Ja, visst. Mm -hmm. ja. Så vi ska uppåt till landet. Och så ska vi till Dalarna. Ja, mm -hmm. och det gillar vi. Det ja. känns lite grann som att Dalarna är lite grann midsommarens mecka. Oj, vänta Nu. Fan vad bra det här Det var larm där det stod så här, nu är det dags för podcastinspelning. <laughs> dalarna känns ju på något sätt lite mer mystiskt än så Eskilstuna på något sätt tycker jag. Det tycker jag med. Det känns lite mer så här genuint midsommar. Vad är det man säger de sådana här kurvitsmålningar? Det är midsommar. Nej. De är. Det är den som är midsommar. Midsommarmålning. Jag vet inte om det sägs något om kurvitsmålningar överhuvudtaget. Men jag mm. tänker att de är väldigt konstiga. Jag har väl sett Dala eller Nya midsommarstången. kan vara. Den står där Ja, ja, ja. Full med massa Maja. Ja. Ja. Nej. Jag vet inte vart var. du förlåt, fortsätt Jag håller på att så vi Jag hamnar på det där med Maja. För jag tänker att vi måste ju majja någonting i, ja. i, När vi är där vi, vi måste ju göra någon slags stång man, mm. Som vi pryder med löv Och det kallar man tydligen för Maja. Ja, mm -hmm. för att det är ju majstång Det här vi mm. gör i juni Ja, precis, det är trevligt eller, eller har jag missat? Finns det två sådana här tillfällen då när vi reser? Stål Nej, här. utan Maja. <laughs> Fy fan, nu är det bra svenska. <laughs> nu är det jättebra, Johan. <laughs> Kära barn som inte har lärt sig svenska och det lyssnar lyssna på mig, jag kan allt. Maja, det ja. är ju mycket saker här. Men det betyder tydligen eh, att man smyckar med löv. Så Aha. det betyder inte maj månad. Nähe, mm -hmm. Nej, du, det är att man maj, majar. Ja, precis. Så det kan man ju tolka vad som helst med de här torkade, torkade bladen man drar fram på sommaren och majar runt. Det känns lite som taja. Ja, som att man, man drar i struten. Ja, ja. Som ju då ja, oftast då, de som har snopp kan göra. Mm -hmm. <laughs> jag vet inte jag Men vad fattigt att man inte kunde komma på något mer ord ja. än just maja. Eller maj liksom. Mm -hmm. För att det känns ju som att det är redan jävligt upptaget av den hela jävla jävla månaden. Om man, man tvungna att ta samma ord. Ja, men De kunde ju inte ta ta så de bara Vi ta mig <laughs> Vi ska väl ha en massa mystik för oss, hoppas jag. Jag känner dock att det är ju den minst mystiska egentligen. Alltså för mig, mystik då är det mörkt. Mm -hmm. Men min sommar är ju väldigt sällan så här, särskilt mörkt. Det ja. beror på naturligtvis vart man är. Men min sommar känns väl vara så fullt av spök Ja. För spökerier, om det, är här, det är någon slags porrhögtid där man ska liksom drömma om den man ska ligga med resten av livet. Och man, ja, träffas, man träffas för man träffas ju inte så ofta, så alltså alla träffas kring den här jättestora penisen man har ställt upp och sen så ska man träffa någon som man ska ligga med till det Vad jag fattar det som så är det väl, är det, inte någonting, det räcker inte med blommorna och den här majade stången. Nej. Tajade stången Den vill jag säga Tajade stången, <laughs> sant mm. Utan det är någonting mer man, man ska plocka massa blommor, eller hur? Ja, det finns lite olika saker man kan göra. Så okay. Om man plockar de här blommorna och lägger under kudden då ska man tydligen drömma om sin nästa parter eller något sånt där. Men tydligen så finns det ju... Jag tänkte på dig när jag fick reda på det här för du tycker ju om att sitta upp och ner på stolar. Liksom, ja. Ja. <siktigt> <här> rimligt. Ja, <här> ett kärleksknepet tydligen att man ska sitta bak och fram på en stol och äta strömming. <här> <här> <här> That makes no sense! När du sitter och tuggar i dig, den där skön så kommer kärleken att visa sig. Man sitter alltså bak och fram på stolen, men om det då, då kräver det alltså att det finns ett ryggstöd för att om du sitter, du sitter <här> bak och pall. fram på? Nej, jag jävlar pall liksom. Vad gör du? Nej, sitter bara på högerbenet och fel håll. <här> Jag hoppar runt här och käkar sill. Eller så vänder man stolen upp och ner mm. så sitter man på pinnarna. Eller vad? Ah. Ja, det kan, det, vara. det kan vara så. Men det är väldigt spännande för tuggar man är sill så ska man... Nej, ja, visst var det sill. Någon slags ström, Svinsk. Svisk. Svinsk. Jag heter den där. Kasten och så ligger vi i pyramiderna. <skratt> ja, det heter Svinsk. <skratt> du försöker upp nämna det här. Total kommer. Hej då. Hej om du fortfarande lever efter det så kommer du säkert bli kär. Någon blir kär i det, jag lovar. Någon som kommer att tycka att fan, det är en skumm, snubb. Tugga i så jävla Straight Svejt, bara mumi i tuggar. Oh, ja, Nej, det har jag faktiskt inte hört. Uh, tugga i sig, tugga fisk och sitta uh, bak och fram på en... Vad vi får andra då, är en stor med ryggstöd. Ja, precis. Sen, då, ja. Mm, det finns mer trick som vi måste prova. Ja, så klart. Vi måste gå in i skogen någonstans. Där vi ska Oj. hitta någon slags vattendrag. Sen måste vi, som vi ju så ofta gör, klä av oss nakna. Mm. Och så ska man gå nio varv mot sols. Och då ska ja, man se aha. någon skummis i vattnet. Och jag tänker att det är kul först. Och så dyker runt. Eller så är det bara en strömming med en vad fan gör det här? Det är sphinx som kommer. Jag har väl hört någonting om att man skulle ta sig ut i skogen. Men jag, tro jag trodde det jag hade med blomplockningen bara att göra. Jag känner att jag har fått någon, för någon sorts förskräckligt städad version utav. Ja, ja, ja. Alltså midsommar har jag ju snarare med... Eh, vad heter det? Oh, nu fan, förlåt. Jag fick en filt i ögat. Jag tar en gamum som kommer bara... <stör> Otukt och hedendom, det är midsommar är. Ja, det. Ja, och det väl känns som att det kanske inte, det kanske inte är för alla barnen. Nej, kanske inte. Alla, alla barn får gå och lägga sig tidigt på midsommarafton. Och det är ju, det är ju själva... Det, det, det säger ju emot själva konceptet av midsommar. Mm -hmm. Just att det, det är liksom då ska man ju vara uppe hela dygnet hålla på och säga. men mm. det känns som att man, man ska liksom ja man måste ju vara uppe till midnatt. Mm. Det är lite som nyårsafton, det är ingen poäng med att liksom fira <laughs> nyår utan att <laughs> nej, nej. utan att vara uppe efter midnatt. Nej, mm. det det fanns mycket mystik kring sommar och det gäller ju att vara uppe dygnet runt, uppenbarligen för man, det är ju såna här grejer som att man kan rulla sig i i dagen så blir man helad och alltså det är så här Oj då, mystiska ja. grejer. Jo, men jag tycker ju om såna här ritualer och mm. sånt. Mm. När den inte har någon som helst poäng ja. eller finns någon som helst logik. Jag menar, ta till exempel det här med att gå under en stege. Mm -hmm. Det finns en poäng med att inte gå under stegar. Det ja. är ju att om någon tappar en hammare så står du där under och får en hammare i huvudet. Ja, men precis. Men, men det här är ju så här, vadå? Nio varv med strömning i munnen och jo, tänka på Tutankhamen liksom. Ja, oh, what? det kommer tur ifrån. Det är så jävla närkligt. So <skratt> Midsommarafton brukar ju oftast mest vara frysa Märkligt nog svar ja Men det är ju bra för där vi har spenderat de senaste midsommaraftonarna har det ju funnits en bastu Det är sauna Så är mycket trevligt Ja, mm. så det är ju en, vi värmer oss helt enkelt i sauna Det är våran missommar. Ja, det är väl en av de grejer som jag ser. Nej, jag, det tror jag ju att jag ser nästan fram emot att det kommer att bli lite. Det får gärna vara lite kylslaget. Ja. Jag tycker det är trevligt att basta och sen bara gå ut och stå och ånga lite mm. i den här kalla luften. Mm, det tycker jag är, är trevligt. Det är en bra missam grej. Det är, fakt det är det att faktiskt att ånga bort sig själv. En <laughs> <Jag> <laughs> vi står och ångar oss tillsammans. Vad kul det här är ändå, jag, som sagt, ser fram emot alla de här grejerna och eh, det blir väl dans och det blir väl lite så här små groder och, och sånt kan jag tro. Ja, ja, absolut, det är klart. Och vi ska sjunga den här jättemärkliga låten så här, du tycker du är vacker men det tycker inte jag. Ja. Alltså den är ju jättekonstig, den ska vi sjunga. Fan, den, här, den här är helt glömt bort, den var sjukt länge sedan jag hörde någon sjunga den. Och ängen, nej den här versionen kan jag inte förresten, ängen var grön och flickan var skön. Ah. Mm. Det hade varit jobbet om det var tvärtom liksom. Ja ja men så här. ingen <skratt> är grön. Du tycker du är Va? vacker men det tycker inte jag. För att du är ett jävla gärde liksom. Gaffeln har... är inte ful liksom. <skratt> ja. Ser ut som ett jävla gärde. Buts. Vad fan? <skratt> ja, hej och välkommen till Johan och Idas special. Mm. Vi har alla de hetaste tipsen på de fräscha grejerna vi gör på hej. <skratt> nu tycker jag väl ändå det kan ha blivit dags för veckans. Åh, oh, det är dags nu för veckans. Veckans. Tjosa Som i alla fall i mitt fall kanske har en viss koppling till eh, midsommar Åh oh, vad härligt, får låt höra Varenda gång jag hör man pratar om midsommar och mm. sjunger en av de här melodierna så tänker jag på Peter Stormare Okej okay. eh, Och detta på grund av att han sjunger ju på små i Minority Report uh -huh. När han spelar den här tokie läkaren, doktorn, som, som opererar Tom Cruise-ögon Mm och eh, jag kände någonstans att för mig är mitt veckans chosen egentligen extremt smalt och väldigt litet, en kort litet klipp bara egentligen. Nej, men alltså, jag gillar jag, jag gillar Peter Stormare. Jag skulle kunna lå bomba honom då. Det är sjukt bra. Han är jättebra mm -hmm. och att han fick in att säga koakakack ja. i en eh, Spielbergfilm. Ja. Det fan fast. Ja. Eh, han har också sagt i en annan film Så säger han ju helvetes jävlar helvetes jävlar. Mm. Eh, Jurassic Park 2 tror jag eller någonting sånt Ja. Det är jag sa, inte det. Vad han blir upptäckad av de här små, små dinosaurierna som jagar honom, mm. honom. Så kastar han på honom. Då när, när kameran är liksom lite grodperspektiv och så vänder han sig om och säger Helvetes jävlar, helvetes mm. Han muttrar man, mm. man hör knappt vad han säger. Men han, man hör en vända helvetes jävlar. Mm. Hur som helst, Peter Stormares version av små i Minority Report mm. är smalt nog min veckans tjosan helt enkelt. Härligt. Ja, Ida. Ja. <skratt> Tycker så här, att mitt veckansjosan Den här veckan Där det är midsommar Så vill jag faktiskt slå ett slag för eh, Dalarna Ja, mm. vad fint Ja men jag känner liksom att jag längtar Lite till de trakterna Just när det är midsommar Just för att, det, det bara är så här Man passerar dalälven så det är Ja som, Hurra, här är midsommar. Alltid. Här börjar midsommar. Ja, här börjar midsommar. Mm. Så jag menar, skärgården i är all ära och sådär som folk väl åker mycket mm. till när det är midsommar så please, åk till dalarna och, och håll på ja. med lite fiskdamma Ja, det, det är märkligt jag, jag, jag vet inte om det beror på att jag har besökt Dalarna så mycket I, i min barndom Att jag har mm. växte upp med det mm. att, Men Dalarna, jag har aldrig bott i Dalarna you, men, mm. men Dalarna känns alltid som hemma för mig mm. Nästan mm. var jag än befinner mig så att jag, jag, mm. ja, så, ja, precis. Bra chosan Ja men det är bra chosan Och jag har ju en stuga där Och den är verkligen ett chosan Så den är liksom alla dagars chosan Nu, plattan i mattan mot midsommar Nu jävlar, midsommar, nu kör vi <laughs> Woho! Wow! <skratt> ja, det här satt ju som en eh, sillopotatis på min sommar. Mm, mm. Häftigt. Oh. <skratt> det är kul! Det, det är gott! Det är fräscht! Det är fresh. Det är, <skratt> är fräscht med och allt Oh yes! Med lite klippt gräsmök på det där så. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vi kommer få lyssna storm eh, På oss nu känner jag Gredfilen för fan Nu tycker jag att ni kära lyssnare ska rasa mot den här podden Så eh, gör som Ida säger här Och gör på följande vis för att ta kontakt med oss Just det, nu går ni in på Johan och Ida.se Och sen så klickar ni på alla länkar till sociala medier Och på alla de som kontaktar ni oss Och sen så är ni hetsiga Och så man ni oss på Info at Johan Ida.se Ja visst det var alldeles för den här gången. Mm. Och från och med nu så kommer vi att ha ett litet uppehåll. Mm. Men... Oj, där gick mitt larm. <laughs> nu är det dags att sluta. Nu sluter! <laughs> um, nej, men nu kommer vi att ha ett litet uppehåll mm. eh, exakt när det blir kommer att stå på vår hemsida och meddelas lite här och var när vi kommer tillbaka menar jag ja, visst. Gud vad jag snurrar till det här fan vad ja. dåligt det känns som att jag är halvvägs in i bastun redan och mm. håller på att förångar bort min hjärna ja, lika bra att vi lägger ner det här just nu tycker ja, jag ja tycker vi kan avsluta det här med ett Smog, ro, den smågrodorna, nej för fan vad tråkigt, vi går och bara ångar. <laughs> <laughs> Okej, glad på er glad allihop. allihopa. Hörs snart igen. Ja visst, hej då. Solskyddsfaktor. Uh, solskyddsfaktor 53. Det vill man alltid ha med. Finns det plats för stövelkast någonstans i mitt allt det här? Det borde det väl göra. Feed. I am everything you need. I'm your favorite cup of wine. I'm your